42. fejezet Kéti miután kitette Alexet Joyce-nál, hazament a kocsival. Nem akarta viszont látni a házát, de tudta, hogy nem halogathatja a végtelenségig. Hiszen ha nem is akar tovább ott lakni, párhol miát úgy is össze kell pakolnia. Nagy por felhőt kavart a Murvásút kátyúiban ugrándozó dzsipp, amely több helyen behorpadt ugyan, és össze-vissza volt karistolva, de azért ment rendesen. Kíti, miután megállt a ház előtt, a kocsiban ülve bámulta az ajtót, és felidéződött előtte, ahogy Kevin meretten az arcába bámult, miközben elvérzett a verandán. Nem akarta látni a vérfoltokat, és attól is félt, hogyha benyit az ajtón, eszébe jut, hogy nézett ki Alex, miután Kevin fejbe vágta. Szinte hallotta a görcsösen apjukba csimpaszkodó gyerekek hisztérikus zokogását, és nem állt készen arra, hogy mindezt újra átélje. Ezért inkább gyóháza felé indult el. A kezében ott volt a levél, amit Alex átadott neki. Amikor megkérdezte tőle, hogy miért írt neki levelet, a férfi megrázta a fejét. Nem én írtam. Miután Kéti zavartan merett rá, hozzátette. Majd, ha elolvasod, megérted. Ahogy közeledett a szomszédház felé, hirtelen mocorogni kezdett benne az emlékfoszlány. Valami, amit az égőházban látott, de nem igazán tudott hová tenni. Csak hogy amikor már úgy érezte, mindjárt ráfókuszál az agya, az emlékkép elillant. Kéti lelassította a lépteit, és zavartan összeráncolta a homlokát. Joe házának ablaka csupa pókháló volt, és a redőny darabokra törve hevert a fűben. Törött volt a verandakorlát is, és a deszkák közt burjánzott a gaz. Kéti mindent látott, de képtelen volt megemészteni az elétáruló képet, a kilazulva lefegő rozsdás kilincset, a sokéves mocskot az ablak üvegen, sehol egy függöny, sehol egy lábtörlő, sehol egy csilingelő szélforgó. Kéti megtorpant, nem tudta mire vélni a dolgot. Furcsán érezte magát, mintha súlytalanul lebegett volna akár egy éber álomban. Minél közelebb ment a házhoz, annál lerobbantabbnak tűnt, mintha ott a szemeláttára rohadna szét. Miután pislogott néhányat, azt is észrevette, hogy az ajtó közepén hosszú, függőleges repedés húzódik, és egy odaszögezett deszka erősíti a szintén máladozó kerethez. Megint pislogott, és feltűnt neki, hogy a fa egy része fönt a sarokban már teljesen elkorhadt, és jókora cakkos szélű lyuktá helyén. És miután harmadszor is pislogott, már azt is látta, hogy az ablak alsó fele megrepedezett, és ki is tört, a verandán üvegszilánkok hevertek szanaszét. Kéti föllépett a verandára, képtelen volt megállni. A betört ablakhoz hajolt, és bekukucskált a sötét házikóba. Por, mocskok, törött bútorok, szemétkupacok. Semmi sem volt kifestve, kitakarítva. Kéti hátra lépett, és kis hián lebucskázott a törött lépcsőfokon. Nem, ez nem lehet igaz, ez egyszerűen lehetetlen. Mi történt Jóval És mi lett a kis házával, amit annyit csinosítgatott? Hiszen ő látta, amikor kiakasztotta a szélforgót, és amikor átjött hozzá, arról panaszkodott, hogy festenie és takarítania kell. Kávéztak, boroztak, sajtot eszegettek, és Jó ugratta őt a bicikli miatt. Sőt, egyszer megvárta az étterem előtt, és elmentek egy kocsmába. A pincérnő látta mindkettőjüket. Ő rendelt magának is, Jónak is egy-egy pohár bort. Csak hogy Joe pohara érintetlen maradt. Jutott eszébe hirtelen. Kéti a halántékát masszírozta, és közben lázasan dolgozott az agya. Seregnyi kérdésre keresett választ, jól emlékezett arra is, hogy a barátnője ott ült a lépcsőn, amikor Alex hazahozta őt. Még Alex is látta. Vagy mégsem? Kéti elhátrált az omladozó háztól. Joe valóban létezik. Az nem lehet, hogy csak a képzelete szüleménye legyen. Nem ő találta ki. De hiszen jónak tetszett minden, amit csináltál. Ugyanúgy itte a kávéját, ahogy te, megdicsérte a ruháidat, amiket vettél, és még Iván alkalmazottairól is megegyezett a véleményetek. Egyszeriben tucat szám, Egymás hegyén hátán tódultak az agyába az apró részletek, és két hang hívta szópárbajra a fejében. Joe itt lakott. Akkor miért ilyen romhalmaz a ház? De hát együtt néztük a csillagokat. Egyedül nézted őket, ezért nem tudod ma sem a nevüket. De hát még borostunk is, amikor egyszer átjött. Egyedül ittad meg azt az üvegbort, azért szédültél annyira. De hát mesélt nekem Alexről, azt akarta, hogy összejöjjünk. Csak akkor mondta ki a nevét, amikor már úgy is tudtad, és Alex kezdettől fogva érdekelt. De hát ő foglalkozott a gyerekekkel, mint terapeuta, és te ezzel az ürügyjel nem említetted meg soha Alexnek, hogy ő a szomszédod. De hát, de hát, de hát, és jöttek sorban a válaszok, olyan gyorsan, amilyen gyorsan gondolkodni bírt, hogy miért nem tudta Joe vezeték nevét, és miért nem látta soha autót vezetni, hogy miért nem hívta át soha magához a barátnője, és miért nem engedte, hogy segítsen a festésben, hogy miért tudott mint egy varázsütésre fölbukkanni kocogó szerelésben. Kéti úgy érezte, mintha a bensőjében leomlana egy fal. Egy csapásra minden a helyére került. Rádöbbent, hogy Joe sohasem létezett.